Din poveste de Mihai Eminescu, fragment în lectura lui Mihail Sadoveanu. Gazel, toamna frunză de colind, sun un grir sub ogrindă, vântul jalnic bate în geamuri cu o mână tremurândă, iar tu la gura sobii stai ca somnul să te prindă. Ce trăsar din vis deodată? Tu auzi pășind în tinde, iubitul care vine de mijloc să te cuprindă Și în fața ta frumoasă o să ți o oglindă să te vezi pe tine Însă-ți visătoare să râzindă. Pe undeal răsare luna ca o vatră de jaratic Rumenind străvechii codri și castelul singuratic Și ale ape ce sclipesc fugind în Europa. De departe nu vei coboară tânguiosul glas de clopot, pe păi deasupra de prăpăstii sunt zidiri de cetățuie, A cățat de pietre suri un voinic cu greu să suie, așezând genunchi și mână când pe un colț, când pe alt colț. Au ajuns să rupă gratii ruženite a unei bolți și pe degetelor vârful în etacul tăinuit intră unde zidul negru într-un arc a încremenit. Și prin flori întrețăsute, printre gratii, luna moale, sficioasă și smerită, și-a vărsat razele sale, unde ajung parvăruite zid, podele ca de cridă, și unde nu părea că umbra cu cărbunii zugrăvită. Iar de sus, până în podele, un păinjen prins de vrajă A sub subțire pânză, strevezie ca o măreajă Tremurând ea licurește și se pare că se rumpe Încarcată de o bură, de un colb de pietre scumpe După pânza de păinjen doarme fata de împărat Înnecată de lumină e întins în crivat Ali ei se plin și alb cu ochiul măsuri Prin ușoara învinețirea a subțirilor mătăsuri. Ici și acolo a ei haină s-a desprins din sponci Și arată trupul alb în goleciunea ei curăție ei de fată. Răsfiratul păr de aur peste perni se împrăștie Tâmpla bate liniștită ca o umbră viorie, și sprâncenele arcate fruntei albă e o încheie Cu o singură trăsură mai stritele în condeie. Sub pleoapele închise globiu ochelor se bat, Brațul ei atârnă leneș peste margine de pat, De-a vârstii ei căldură fragei se coc, A ei gurii i de-a suflării sale foc, Ea zâmbindă-și mișcă dulce a ei buză mici, sir iar pe patul și la cap îi presurați fir. Iar voinicul s-apropie și cu mâna sa, el rumpe pânza cea acoperită de un colb de pietre scumpe, a frumseții, haruri, goale, ce simțirii îi adapă, încăperile gândirii mai nu pot să le încapă. El îmbrață prinde fata, peste și se înclină, pune gura lui ferbinte pe ei buză ce suspină și inelul scump îl scoate de pe degetul cel mic și apoi pleacă iar în lume năzdravanul cel veinic. Ea, a doua zi, se mire, cum că firile sunt rupte și în oglinda le ei buză vede vinete și subte. Ia zâmbind și trist să uită Șopotește blând în gură, zburător cu negre plete, vin la noapte de mă fură. Fie cine cum e despre fete să amădeieși, Dar ea să amăna celora îndrăgiți de singur ieieși, Și narcis, văzându-și fața în oglinda sa izvorul, singur fus îndrăgitul, singur el îndrăgitorul. Și de s-ar putea pe să cineva ca să o prinde Când cu ochii mari să-l bate și să prevește în oglindă Subțiindu-și gura mică și chemându-se pe nume Și fiindu-și e dragă cum nu este nimeni în lume Atunci el cu o privire în alucirea, iar descoasă Cum că ea frumoasa fata a găsit că e frumoasă Idol tu, răpire minții, ochi mari și părul des pentru o inimă fecioară, mândru idol, ți Ce șoptește ea în taină când privește cu mirarea Al echip, cingaș și tânăr, de la cap până la picioare? Vis frumos a avut-am noaptea, A venit un zburător și strângându-l tare în brațe, Era maica să-l omor. Și de ce când mă caut în păretele de oglinz, Singuric în cămăruță brața albe e întins, Și mă îmbracă în părul galben ca în strai ușor țăsut, Și zărind rotundul umăr, mai când vine să-l sărut. Și atunci desfiiciune-mi iese sânge din obraz, Cum nu vine zburătorul ca la pieptul lui să caz, Dacă boiul mi-l îmblăde, dacă ochii mei îmi plac,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 Se i în somn de data de sărut fermecat. Și atunci, când spre ușă el se întoarce ca să fugă, ea l oprește în loc cu ochii și cu mult smerită rugă. O, rămâi, rămâi la mine tu cu vier, duios de foc, zburător cu plete negri, umbră fără de noroc. Și nu crede că în lume singurel și rătăcit Nu-i găs un suflet tânăr și de tine îndrăgit O tu umbră pieritoare cu adânci triști ochi Dulce-s ochii umbrii tale nu le fie de, de ochi El s-așează lângă dânsa și o prinde de mijloc Ea șoptește vorbe arse de al ei foc o șoptește-mi, zice dânsul, tu cu ochii plini de res, cu cuvinte înțeles, însă plini de înțeles. Al vieții vis de aur ca un fulger, ca o clipăi, și-l visez când cu a mea mâna altu-braț rotund al pipei, când pui capul tu pe pieptum și bătăile în numeri, când sărut cu împătimirea-i alb albi și netezi umeri și când sorba al tău răsuflet în suflarea vieții mele și când inima ne crește de un dor, de o dulce jele, Când pierdut raz în fruntea darzătorul meu obraz, părul tău balai și se și melegi după grumaz, ochii tăi pe jumătate de închis, Mi-întinzi o gură fericit, mă simt atunci asupra de măsură. Nu, nu vezi, nu-ți aflu nume, limba în gură mi se leagă și nu poți să să-ți spun odată cât, a, ah, cât îmi ești de dragă. Ei șoptesc multe și-ar spune și nu știu de unde să înceapă. Că sperând și-a stupă gura când cu gura se adapă, Unul în brațele altuia tremurând ei se salute Numai ochiul e vorbareț, iară limba lor e mută, Ea-i acopere cu mâna fața roșie desfială, sfială, ochii în lacră și ascunde într-un păr ca de beteala. S-au făcut ca ceara albă, fața roșă ca un măr, și atâte atât de să o tai cu un fir de păr, și cozița ta balai o adun la ochi plângând, inimă fără De de suflet e bătut de gând. Toată ziua la fereastră suspinând, nu spui nimic, ridicând atali jene al tău suflet se ridică, urmărind pe cerul limpezi cum plutește o șocălie, tu ai vrea să spui să ducă către dânsul o solie, dar ea zboară, tu, cu ochiul plutitor și întunecos stai Cu buze descleștate de un tremur dureros. Nu-ți mai scurzi ochii tineri, Dulcii cerului fiaștrii, Nu uita că în lacrimi este taina ochilor albastri. stelare de tărie cad ca picuri de argint Și săninul cer albastru mândru lacrimile îl prind. Dar dacă ar cădea toate, el rămâne trist și gol, n-ai putea să faci cu ochii înălțimilor ocol, Noaptea stelelor a lunii, a oglinzelor de râu, nu-i ca noaptea cea mocnită și pustii din secriu. Și din când în când, vărsate mândru lacrimi ți șed, dar de seci întregi zbor, atunci cum o să te văd? Prin ei curzi rumenirea mândră ca de tran la fir Și zapada vioriei din obrajei tăi subțiri, Apoi noaptea lor albastră, a lor dulce veșnicie Și ușor se mistuiește prin plânsorile pustie. Ținie nerod să ardă în cărbun smarandul rar Și a lui veșnică lucire să o strivească în zadar. Tu-ți arzi ochii și frunzeța, Dulce noaptea lor se stânge și ne știi ce pierde lumea, nu mai plânge, nu mai plânge. O, tu crai cu barba în noduri ca și câlții când nu-i perii, tu un cap nu ai grăunță, nu mai pleavă și puzderii, bine pare să fii singur, Rai, bătrân, fără de minț Să oftezi după ta Fată cu ciubucul între dinți Să te primble și să nu Merzi scândurile albe în șerdac Mult bogat ai fost Odată mult, rămas ai tu sărac Arungat-o ai pe dânsa Ca departe de părință, În coliba în pistrită, ea să nască Un pui de prins În zadar ca să o mai cate Tu trimiți în lume crainec Nimeni n-a la cașul unde ea se ascunde tainic. Sură-i cea de toamnă, de pe lacurile apa sură în funda mișcarei creață între stufle zătură, iar pădurea lin suspine și prin frunzele uscate, rânduri, rânduri trece un fraimat și le pe toate. Pe când codrul, dragul codru, Troienindu-și frunza toată, Își deschidea lui adâncul fața lunii să le fire, firea, iar vântul sperios, Vocreangă farmă, singurate și izvară, fac cu valurile larmă. Pe despre codri nu se să coboară? Un voinic cu ochi de vulturi lunga vale o măsoară,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 Mama îmi spune câteodată de-o întreb, Acuius, mama, zburătorul ți este tată și pe el călin îl cheamă. Când l-aude, numai dânsul își știa inima lui, că și copilul cu buboșii era chiar copilul lui. Atunci intră în colibă și pe capăt unei laiz, lumina cu mucul negru într-un hârb un roș opaeză. Săcoceau pe vatra sură două turtin cenușă, un papuche sub togrinde, era altul după ușă, hrănit în stă în colbă râșneța veche, în cotlon torcea motanul peptânându-și oreche, sub picoana afumată a unui sfânt cu comanac, hard în candelul lumine cât un sâmbure de mac. Pe icoanei policioară busuioc și mint uscată, umplu casa-ntunecoasă de-o mireazmă piparată, pe cuptorul uns cu humă și pe coșcovii pereți, zugravită cu un cărbune copilașul cel isteț, purceluș cu coada sfredel și cu beț în loc de labă, cum mai bine iese așa de unui purceluș de treabă. O beșic în loc de sticle e întinsă în ferăstruie, printre care trece o dungă mohărută și gălbuie. Pe un pat de goale, goale doarme tânăra nevastă, înmoclitul întuneric și cu fața spre fereastră. El se așează lângă dânsa, fruntea ei o netezește, o dezmeardă cu durere, suspinând o drăgostește. Pleacă gura la urechei blând pe nume, el o cheamă, iar ridică somnoroasă lungă genelor maramă. Spăliet la el să uite, îi se pare că visează, ar zâmbi și nu se încrede, ar răcni și nu cutează. El din partea o ridică și pe pieptul lui și o pune, inima îi zvăcnește tare, viața îi parcă să răpune. Ea să uite, să tot uite, un cuvânt măcar nu spune, râde doar cu ochii în lac, spăriată spăliată, Și apoi, îi sucește părul pe-al ei Deget alb subține Și-ascunde fața roșă La lui piept duios de mire El ștergarul Îl desprinde și-l împinge Lina la vale Drept în creștet o sărută pe-al ei Păr de aur moale Și bărbiei îl rădică Suit în ochii plini de apă Și pe rând și stupă gura când cu gura S-a da. De treci cu odri De aramă de departe vezi albind și auzi mândra glăsuirea pădurii de argint? Acolo, lângă izvoară, iarba pare de omăt, Floarea albastră tremură în văzduhul tămâiet? Pare că și trunchii veșnici poartă suplete sub coajă, Ce suspine printre ramul cu a glasului lor vrajă. Iar prin mândrul întuneric al pădurii de argint, Vezi izvară drumicate peste pietrele curind, Ele trec cu har niciunde și suspină în flor molatic, Când coboară în ropot dulce din tăpșanul prăvalatic, Ele sară în bulgări fluies peste plundul din răstoace, În cuibar rotind de apă peste care luna zace. Mii de fluturi mici albaștri, mii de roiuri de albine, Curg în râul sclipitoare peste flori de miere pline, Umplu aerul varatic de mireasmă și A popoarelor de muște sărbători murmuitare. Lângă lacul care întremur somnoros și lini se bate, vezi o masă mare întinsă cu făclii prealuminate, căci din patru părți al lumii împărați și împărătes au venit ca să se în unta și mirese, feți frumoși cu păr de aur, smei cu soluzii de oțele, cititorii cei de zodii și șagalnicul pepele. Iată craiul, socru mare, răzămat în jâls cu spate, el pe capă-i poartă mitră și cu barba pieptanată, țapă drept cu schiptru mână, șed din perene de puf și cu crengel apăr-pajei de moscuțe și zăduf. Acum iată că din codul și călin, mirele iese, care ține în al lui mână mâna și mirese, Pui foșne uscat pe frunză, Pala lungă albii rochii, Fața-i ca mărul, Dinoroc îi umez ochii. La pământ, mai ca ajunge al ei păr de aur moale, Care-i cade peste brață, peste umbele legale. Astfel vine blădeoasă, Trupul ei frumos îl poartă, floarea albastre are împărâși o în frunte parte. Soclul roagă în capul mesei să poftească, să se pună în nunul mare, mândru soare, și pe lună, mândra lună. Și să așează toți la masă cum li cum li rangul, viorile răsună, iar cobza ține hangul. Dar ce zgomot se audi, băzuit ca de albine? Tot să uite cu mirare și nu știu de unde vine, până ce văd păinjenișul între tufi ca un pod, Peste care trece în zgomot unul simii din norod. Trec furnici ducând în gură de făină marii saci, Ca să coacă pentru nuntă și plăcinte și colaci, Și le aduc miere, aduc colb mărunt de aur, Ca cei din el să facă carul care-i meșter faul. Iată vine nunta întreagă, vornicel, e un grierel, ar sarpurice înainte cu potcoave de oțel, în veșmând fel un bondar rotund, Împântec sonoros pe nas, ca popii glăsuiește încet un cântec. O de alună trag custi podul scutur, Cu musteață răsucită, și din ea un mire flutur. Flutur mulți de multe neamuri, vină în urma lui un lans, Toți cu inimii ușoare, toți șaganiți și berbanți. Vințânțarii, tare, gândăcei, cărăbușii, Iar mireasea viorica i-așteptam de rătul ușii. Și pe masa împărătească sare un grier crainic sprinten, Ridicat în două labi s-a închinat, bătând din pinten. El dușește și încheie haina plină de șereturi. Să iertați, boieri, ca-n s pornim și noi alături. Ați ascultat Călin File din poveste de Mihai Eminescu fragment în lectura lui Mihail Sadoveanu. Înregistrare din Fonoteca de Aur